En una fuente de horno y sobre leche de cebolles col·locarem el cristo al que untaremos con abundante mantequilla. Després de l'èxit de la recepta del cristo, avui ens ficarem a la cuina per preparar un deliciós menú anticrísic. Per obrir la gana, un acudit. En una cursa entre Froilan i Ordengarín, qui guanyaria? Doncs amb Froilan, perquè s'atrapa abans un mentider que un coix. Vans a la feina. Com entrant, degustarem un carpaccio de banquer. És una carn molt tendra, meloseta, però és important que sigui de granja bona. La que cuinarem avui ve de la Diagonal, que en crien uns que en són per llapar-se'n els dits. I si no, els de Bilbao i Santander també tenen denominació d'origen. L'hem de tallar finet, que a la cuina francesa en diuen Le la Guillotin. L'acompanyarem amb una mica de pasta fresca, però millor de la suïssa que de la italiana. Avui sí que cuinarem Rico ric. De segon, botifarres de porc Felip amb mongetes. El conseller ja estava prou refatot i sempre el tenim per aquí a l'estudi donant la oh, oh, oh. tabarra. I ara hora de ficar-lo a l'olla. Les mongetes les podeu anar a buscar a un convent. Mongetes que han de ser de les seques, ben sacotes i amargues, i no de les verdes, aquestes que fan coses guarres amb els siris. En les espanyes, hacen un plato muy parecido, però com allí les judías les tienen que traer d'Israel, pues resulta un poco más trabajosa. De postres farem un pastís. Ja que ens preocupem tant dels ous que tenen els polítics, n'agafarem mitja dotzent. Els batem bé, afegim una mica de farina de Colòmbia i 100 grams de cervellet de fatxa picadet. No us espanteu, el cervellets de fatxa són uns fruits secs. S'assemblen a una balana i per l'avi que en conreen bastants. Després, un oret al forn. Per fer-ho baixar, res millor que una copeta de licor de mosso. El licor de mosso és molt fàcil de preparar, Em podeu fer tots a casa. S'agafa un mosso i es posa a massarà en una garrafa d'aiguardent perquè deixi tota la mà de llet. I després en surt un licor que pega fort, que et fot una bona pilotada. I això serà tot, un dinar a l'alçada de les circumstàncies. Que aprofiti! Gànsters que han estado manejando la economía mundial Gánsters, sí. Son los auténticos gánsters. Y encima ahora hay que apoyarles a esos. A los gorileros. si es una cosa...